Перед жнивності Аж тут у степу від магазиника Відв'язались чужі очі І він з полегкістю сказав собі Полож як тихе море І подобрішив піщаник в його очах Що теж розуміли не тільки силу Але й красу ниви Та ось позаду почувся тупіт коней. Батько і син одночасно повернули голови Здається, сам товариш ступач трюхикає І магазинник притримав коні так він, ствердив Степочка, на його і на батьковому виду одразу ж заграли спочатку хитруваті, а далі догідливі посмішки. Це насторожило Мирославу, перед ким вони мають душевне колінкування. Бричка порівнялася з возом, магазаники запобігливо підняли вгору картузи. «Доброго здоров'я, Прокопа Івановичу! Доброго здоров'я!» На самовпевненому обличчі Ступача вирухнулася доброзичлива насмішка. «Що?» «Купці збару ні гроші, ні товару?» «Отин про Прокопа Івановичу!» Лісник весело глипнув на Мирославу. «Бачите, який красний товар веземо з торгу!» «Одна брова варта вола, а другій ціни нема. Аж агрономом буде в нас! А ви ж, коли не секрет, куди? В Тарноруди!» «В Тарноруди!» Магазаник співчутливо зітхнув. «Ох, і не солодко вам, і з нашим правителем, і з Бондаренком, значить!» Ступач одразу посутанів, а лесник м'яко-м'яко пустив голос. Може, Прокопа Івановичу, по дорозі завернете і до нашої хати? Вона вже вас із весни очікує. А що там у вас? Та чимось знайдемо, приханувати дорогого гостя. Голодним і тверезим від нас не поїдете. У печі стоять душенники і цю з підвишеньками там м'ятою каша. Каша з грибами і м'ятою, здивувався, Ступач. Про таку заправу навіть не чув. А в нас і покуштуєте. Та й що знайдеться натуральне лісове, якого в рестораціях і за щире золото не роздовудиш. Спокушаєте ви мене. Не спокушаємо Прокопа Івановичу, а поважаємо як невтомного діяча і людину. Ощасливте нашого оселю. Може, і ми розумнішими станемо. Ох, і листун вися мене. Прямо лист-корсак. Подобрішав вступаш. Богданок не образився, а пустив облесливу посмішку по вусах. Коли таке говорите, аж ви, то я мовчу, бо вам видніше. То ви на бритці попереду, попереду, а ми возом за вами та за вами та під вашим керівництвом. Правда, діванько, повів брової на Мирославу, і той згасла настороженість до солодкомовного лиса. Жартує чоловік. А чоловік ще не приховавши усміху. Вже прикидає, чим він буде заставляти стіл, якого їжака підкотить за столом супротив Бондаренка, та що покладе в бричку, щоб цього не бачив, але таки побачив ступач, бо життя – це та драбина, по якій можна і в городоворі раю видряпатись. Та можна і поміщаблями гепнути в чорти що. От сколупне ступач, Данила, та й побачимо, хто з лісу вигулькне на голову. Як його руці, що зараз батогом підпалює коні, потрібна печатка. Правда, він і тепер живе як у Бога за пазухою, але з печаткою була б інша комерція. На якусь хвилину магазинник пірнув у марве сподівань, та неждано на нього глянули вирви ярмаркового старця, і під серце підступнув дарем холоднеча. Що ж воно? Ха, то знебуття проклянулась проклюнулася мов рана тривоги минулих років. Де взялась вона? І на які ярмарки податися з нею? Лісник мимоволі зітхнув, чим не мало здивував Степочку, що і так і сяк грав млинками вій до дівчини, а вона лише придивлялася до надвечірніх нив, що з пагорба на пагорб підіймали півсон житніх і пшеничних корогів. Ох, не під цими короглами спаскудив він свою молодість. Тепер ти хцем їді з ярмарку, і не важна ті часи, що не для тебе йдуть. Із них можеш ти вирвати червінця, та навряд чи вирвеш щось більше. Над дальнім полем зійшла вечорова зоря. Як золота початка. Сумовито подумав магазаник і випустив зірку з очей, а натомість знов побачив лиховісній тавр ліжника. І чомусь страшним став йому цей вечір, і він сам собі здався похилим привидом, що сутінками повертається з ярмарку. Фух, чого? З якого лиха, як ворон?